Гремільда сиділа на широкому ліжку в малій світлиці, роздягнена до сорочки, сиділа, звісивши ноги додолу, на пухке ведмедно, розплітала чорну косу і чекала на Богдана. Гатило завжди приходив у різний час і щоразу заставав жену свою третю в тій самій позі. Неначе вона щойно роздяглася і тільки чекала сієї миті. Але Гремільда не лягла навіть тоді, коли поряд випростався Гатило. Щось непокоїла жінку, і Богдан чекав її слова. Проте грима мовчала, і він спитав. «Чи добре чується, мій син, Яролюб?» «Ні в року», – відповіла княгиня. «Та що ж стало?» Ніц. Ніц, То таки нічого, але щось там мало трапитись, і Богдан заходився пригадувати, як минув сьогодні день». Домажирич Адаміс по обіді казав, що старійша княгиня, Русана, знову лаялася з молодою суперницею. Колись він уже попереджав її, Русана була присмирніла. Тепер же знову розпустила язика і навіть погрожувала гримі, і це могла бути правда. Грек не став би брехати. Так і не дочекавшись, коли жона ляже поряд, гатило на тих невеселих думках і заснув. Бо в князовій голові були не тільки жоночі которання, а вся земля руська, півсвіту. Та вранці, несподівано для всіх, він наказав старійшій жоні своїй лаштуватися сю дорогу. Навантаживши речами добру валку возів, Гатилов садовив розплакану княгиню Русану і волів одвести її в свій городець Вижгород. Гримільда стала повновладною господиною в цілому великокняжому дворі. Ввечері, лежачи поряд Богдана, вона сухо дякувала йому за таку ласку, проте лишалася незрозуміло холодною і неприступною. Гатило не міг дотягнути, в чому причина. Таке траплялося вже не вперше. Греміль декілька разів замикалась у собі, і тоді очі її переставали бачити. Вуха не чули нічого, вона, мовби, би, дослухалась якогось голосу всеред себе. Потім усе поступово миналося – і нова жона князева знову ставала ласкавою і уважною до нього, лебонь ще ласкавішою. Богдан спробував сам здогадатися, в чим причина, але марно. цього разу він усе накинув старійшій жоні та, виявилось, не вгадав. Так спливали дні за днями, надійшли й прошуміли колядні свята з їхнім співом та галосом. У хоромі й досі жив сол великого жупана західнього Градимир. І Богдан ще не відпускав його з вістями додому. Коли він скаже своє слово, його вже не повернеш, бо слово, мов Горобець. Належало все зважити і вирішити. Належало дочекатись відповіді від конунга Теодоріка. Голова йшла обертом, і гремільдена поведінка не давала йому зосередитися і відпочити навіть у власному ліжку. «Послав ям слів до братів твоїх!» Сказав у середу ввечері Гатило, коли Гремільда, потроху збувшись у тієї незрозумілої замкнутості, розповідала йому про малого Яролюба, який зробив сьогодні свій перший крок. Вона ж раптом дико глянула на нього і аж рукою відмахнулася. «Нє — Нє! Тоді винувато схилила голову і зосоромилась, але вже не сказала йому і слова, ні про сина, ні про те, що її так збентежило і налякало. Богдан спитав. Пощо що, зла така до братів твоїх?» Вона відповіла не зразу. Коли ж і мовила, то наче позиченим голосом. «Бо не дали суть по мені». Богдан ображено почав доводити їй, що в нього і золота, і срібла, і іншого добра повні скитниці, і що не треба йому ніякого приданого, та жона більше не обзивалася. Все тривало теж кілька день, і Гадило почав здогадуватись, яка тому причина. Гримільда, мов би, втрачала розум, коли він згадував у її присутності за її рідних братів. Гримільда теж знала, про що він здогадується, і нічого не могла вдіяти з собою. Все їство її неначе бралося каменем, у вухах і десь аж ніби в голові під черепом лунали тягучі слова. І чути стало плач у городі Рама, плакала Рахіль і ніяк не могла втішитися. Великий князь наказав міцнити стольний город. Він нарешті відпустив гейзового сла Градимира додому і того ж дня пішов оглядати свою твердь. Востаннє гатило робив все, може, років із 28 тому, коли повернувся після довгих мандрів до відчого вогнища. Тоді, в порівнянні з грецькими та іншими городами, яких набачився за 9 літ блукання, Київ город здався йому сміховинно маленьким і нікчемним. Таку твердь могла сулицею взяти півсотня гоплітів. Гопліти важко озброєні піхотинці в стародавній Греції та Візантії. Тепер він дивився на свій стольний город, який нітрохи не змінився, але думки були вже інші. Півсотною гоплітів городу Києвого не візьмеш, і, хоча б через те, що захищатимуть його люди, добре обізнані не тільки з тим, як треба боронитись, а й з тим хто та як у світі робить облоги. Досі Гатилові лише раз довелося сидіти в обложеному городі, та й то всього якихось три дні, поки й не надійшло підкріплення. То було в Сірмії. Греки тоді легко здали твердь і порозбігалися хто куди. І коли Гатило наказав воям своїм іти їм у слід, греки раптом з'явилися коло стін Сірмія і хотіли с взяти її. Богдан бився разом із усіма. Йому було якось весело і щемко на душі, бо ніколи ще круг нього не бувало так трохи раді. Три стріли тоді вп'ялись йому в кольчугу, одна, важка, пробила броню і вп'ялася в тіло. Богдан витяг її і зневажливо потрощив, і ратився мечем своїм на заборолі стіни, аж поки греки не стомились, і пролунав їхній ріжок до відходу. Лише тоді Гатило сам собі промив рану окропом кінської сечі, приклав до неї подорожника і заліпив житньою опарою. За сідмицю рана взялася плівкою. Великий князь виходив у весь город і дав купу велінь можам своїм. Усі слідували за ним і все брали до пам'яті. З першими теплими днями мали початися роботи на зміцнення старої київської тверді. Робичі лядники разом із можами копатимуть новий глибший рів, підсипатимуть вали, особливо коли незахищених природою східнього та полудневого заборол. Інші мають замінити ввесь гострокіл. Для цього вже лежали привезені з самої панонії дубові колоди, завтовшки в два обхвати і удовшки по 5-6 сажнів. Їх возили два літа і навесні завезуть решту». Гатило мав намір поміняти весь гострокіл, понад боречи винтоком, навпроти хоровиці та дитинки. Полудневу ж та в східню стіну князь вирішив зробити геть по-новому. Спершу глибокий рів, тоді вал, а над валом двома чи трьома поверщами дубові та акацієві кліті, затрамбовані глиною. Така стіна мала бути міцніша навіть замуровану кам'яну. Камінь кришиться і рониться під ударами грецьких таранів та інших стінобійних машин, а сю стіну хайно спробує хтось угристи. Залізні та мідні баранячі голови отскакуватимуть від них, як-от подушки. Всі зруби київські теслі вже в'язали вінцями. З настанням весни вони піднімуть їх на новий вал, і тоді город Київ стане по-справжньому неприступний. — Вишато, — сказав великий князь то скільки гребарів копати ймуть рів та сипати ймуть вали? Старий вельміш відповів, як завше стисло. то 50 з кожної країни, а з Русі триста. Вишата був простоволосий, його гріла густа кучма сивого чуба, стриженого під макотер. Але не собі він мав добру баранячу гуню, по подолі, на рукавах та ковнірі торочену чорною кунню, першою даниною лісових вятичів. А буде? Звичайно ж, вистачить. І Вишата лише всміхнувся на знак згоди. Вони всі стояли на помості Зоборола. Київгород жив звичайними буднями. З коменів тягся в морозне повітря кошлатий дим, усе було закидане снігом. Де-неде погавкували пси. В крайньому від воріт обійсті, безпорадно мукало телятко, певно, днями знайшлося, і нічого не вістувало небезпеки. Може, війна сюди і не докотиться. Київ город уже давно не знав супостатів, але князь не мусив спокоїти себе що б то не було, стольниця має лишатися твердою, як людське серце. Навесні з царя городу Костянтинополя надійшли тривожні вісті. В імператорському дворі сталися великі зміни було усунуто від влади справжнього правителя імперії припозита Хрисафія. Хоч Гатило й був лихий на нього за спробу замаху 447 року, та все ж таємно підтримував через своїх людей при дворі лукавого євнуха. Хрисафій був у царігороді ставленцем єюпецьких товстосумів і таким чином послаблював силу стольної аристократії. Під його дудку грав сам імператор Теодосій ІІ, Тепер же Хрисафія скинено, і ще ніхто не знав, куди поверне кермо підступна пульхерія. І доки Гатило міркував, що має робити, надійшла нова звістка. Імператор Теодосій загинув. Поїхав на полювання і приїхав ногами вперед. І таке трапляється, бо ніхто з смертних не знає, де здожене його коса морани. В ратному вирі, на лову чи за бражним столом. На братове місце сіла його старша сестра Пульхерія, хоч вона й раніше правила державою замість слабовільного Теодосія. Синкліт обрав імператрицею Пульхерію, бо ж брат її не лишив по собі можеської чаді. Але нова імператриця мусила взяти собі можа в суправителі. Пульхерія, якій минуло 52-е літо, на пораду нового улюбленця придвірної кліки Гота Аспара взяла собі, може, майже неписьменного Аспарового воєводу Маркіана. Але, бувши святошею, попросила Маркіана пощадити її дівочу непорочність. На бік нової правительки, зрадивши своїх друзів єгиптян, перейшов і патріарх Анатолій. Таким чином Пульхерія, Маркіан, Анатолій і всемогутній чільник варварських тагм Аспар у купі з кліром та придвірною знаттю діяли заодно. це ж не провіщало нічого доброго землі руській. Великий князь Київський негайно надіслав до царя городу Костянтинополя слів із вимогою новому імператорові Маркіанові Поновити договір, складений три роки тому з його попередником Теодосієм але Маркіан, скориставшися зі свого міцного становища і з війни, яка мала спалахнути між Атілою та Гейзом, з одного боку таримом і готами, з другого не квапився втверджувати ганебних договорів із гунами, тим більше йому стало відомо й про зраду. Вандальського князя Міровоя, якого на батьків стіл незаконно посадовив готський Конунг Теодорік. Основні ж сили гейза великого жупана Іспанії та Мавританії, теж були в Африці. Гатило на знаку згоди зі слов'янами Заходу порвав стосунки з Римом, але написав листа імператорові Валентиніанові аби той не втручався в його розправу над візіготами, як утікачами з-під його влади і руського підданства. Теодоріковіш одіслав іншого листа. «Немай сподівань на союзи з Римом проти мене та брата мого Гейза».